Todos son bellos de noite casaladra El la la, la la la la la la, la la la la la la la. pero de cuatro esquinas nos toca cona manes toca a miña cunada e a do meu irmão eh la la la la la la la la la la Yo no puedo atender a todo ay ala la la la la la la andas para arriba para abajo como a folla de pereira andas para arriba para baixo non atopas gente queiran ay ala la la Voltamos novamente a Galicia, e eh, temos o noso correspondente, reportero, gráfico, eh, grande descubridor de recunchos galegos interesantísimos. Moi boa tarde, Xoan. Boa tarde, Xoan. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, hoxe eh, un día espléndido para poder falar de recunchos importantes e interesantes da nosa Galicia, non? agora, cos días xa son longos como dicen sí. aquí, pois Galicia é un país, aunque moi grande mm. eh, en todo, é moi pequeno en territorio, entón podémonos achegar chegar, no, en plena luz do día a calquer sitio de Galicia mm -hmm. e hoxe, eu a miña proposta non para os que teñan a e ir a un dos sitios eu, personalmente eh, máis, para mim, os máis mm -hmm. impresionantes de todo Galicia que irnos hasta norte de Galicia hasta Cedeira ou ata Cariño vale, vale, que podese vale. podes chegar dos dos lados e ir ao San Andrés de Teixido ou tamén coñecido por moitas xentes como San Andrés do Cabo do Mundo porque ali aquelo eh, acabase todo é no? un sitio, acabase todo estamos bueno. en Cedeira San Andrés é un lugar A parroquia de Regoa é, como dicía, está enclavado nun dos sitios que a minipó, porque está situado ao lado do, dos acantilados de Herbeira, pensemos que son, ou pensemos non, son dos acantirados senón o máis grande, o máis alto, un dos máis altos de toda Europa, no que, verdad caese a plomo, e máis de 600 metros de altura e a admisión sobre o mar non? é realmente impresionante, non? Claro, claro. É, é unha das, da, da, das costas máis eh, accidentadas de, de Galicia accidentadas. e ademais, eh, bueno, as vistas que se, que se atopan aí con respecto ao mar e aos demais son fabulosas, non? É, é, é impresionante. Impresionante uh -huh. porque a persona, aunque non vai ao solamente o feito, camiño que leva, aunque non seja moi crente de, de, uh -huh. de, de milagres sí. de, de santos, vai impresionar. Ou incluso, eu lhe recomendo, pero sempre con decir, uh -huh. que, sei que sempre con moito e eh, ir a tofaro de punta candieña. Tamén, Ajá, tamén, tamén, tamén porque a baixada é unha baixada costa baixo pero desta como aparece bueno, vese a carretera é unha curva, outra curva, é, curva outra é, curva é, baixando ata, ata o nivel do mar mm. eh, nun cantil de mm. moita altura é realmente impresionante can, é, é, é a visión no? de ver uh -huh. a lá aquel pequeno farín a Uh -huh. Bueno, pequeño porque estaba. Pues, eh, claro, claro, claro. Sí, eh, eh, eh, a carretera como vai, baixando eh, xa da eh, algo eh, que hai que ver, hai que ver, o que venga, sí, sí. Estes sitios que tens que ver porque os cantinado, esa zona é a costa eh, dúa sí, sí. que mete respeto de zona, é sí. impresionante ¿no? Claro bueno, sí. pois pues vamos alá. Aí, aí San Andrés San Andrés de Teixido Ten moito que ver precisamente co Teixo non Porque ademais ali hai moito Teixo non? É exactamente Teixido Ven de Teixo uh -huh. Do Teixo que é un árbol sagrado Un árbol, eh, sí, sí, sí. Un árbol eh, extraordinario Ten te outras propiedades Os bosques de Teixo Están moi, están desaparecidos Pero dicen que é o arbo, un dos árboles As árboles que máis duras sen non unha das que máis duras Que ten a vida máis longa claro. Porque Eh, nalgún sitio a mí me contaron de teixos que dicen que xeran a máis de mil anos de, eh, eh, de antigüela son ímpos muy... aparte, bueno eh, eh, eh, cando, se nos facemos unha idea, cando vemos esas eh, eh, series ou películas na que aparecen dragóns, hadas, guerreros nun bosque con as sí, sí, sí, sí, sí. que salen por encima da terra, posso que nos están ponendo un teixan Muy bien, muy Podíamos bien. falar porque O árbol, a árbol ten outras propiedades Porque incluso eh, Ten poderes narcóticos Vale o teixo... Pero eso deixamos o punto ¿capa? Vale, veña Aí eh, se dice en Galicia Que os hagan desde teixido Ou ir... vas de vivo ou te... vas de morto Mas de morto ou mas de vivo, si sí, señor sí, Ou sí, sí. de morto te levan Ou vas ti eh, eh, Reencarnado nun bicho que se arrastre uh -huh. que teña que ir a rastro por a terra uh -huh. eh, hai unha lenda que dice que o San Andrés un día le eh, pregunta coce, eh, dios, é ti como estás aquí e uh -huh. o San Andrés dice home, eu estou donde vostede me manda estar pero eu fui un, fui un apóstolo ¿verdad? que tamén cumplín con as minhas obrigas, sí. e usted a Santiago verdad Difixo unha catedral, difícil unha importancia E eh, eh, eh, a mí me meteu aquí, neste sitio, que non hai nada Non sí. hai nada, non hai nada É un pobo con catro casas, aínda día de hoxe Si, sí, si, sí, e, e cativiño E, e, e claro, ele pon a pensar e dice, Eu creo que aquí tamén repartin mal, non? Pero, dios que sabio, dixo, e dixo, mira Andrés O teu vai ser máis importante ainda con de Santiago, porque a Santiago vai ir a xenta a peregrinar. Claro. Pero a ti van vir todos. Por aquí van pasar astos que non veñan de vivos, van vir de moito. Para dar a importancia. Iso dice a Enda, non? Moi ben, moi ben. Tuve na fortuna, de, de xa de Neno, esta é unha romería moi extendida por Galicia, de ir a Pé. Eh, desde a última aldea Donde chegaba ali en Cedeira Había unha aldea, non me acordo o nome agora, e Había que andar eh, Horas e horas polo montes Para chegar a, a A San Andrés A, a San Andrés eh, o, prime, o, o impresionante desa vía É eh, que hai un, unha chea Unha chea, bastantes Milladoiros, acumulacións de Claro, pena. claro, sí, sí, sí. Eh, Dicen eh, a xente que vai camiñando O San Andrés E leva unha pedra, vai depositando convertindo en verdadeiras montículos sí. tamén isto ocorre no camiño de Santiago sí, o sí, sí. multitud e, e tamén neste sitio se meten moitas lendas moitas creencias dicen que ao día do juicio final esas pedras van falar ah. e van contar que nas de é o motivo é a devoción que sí. tiña este santo sí, o sea, sí, que, sí. É, tamén Temos que rendir, las pedras van rendir contas por nosotros, van a bueno. ser testemunhas de, de, de eso. Son tradiciones, pero ahí está. Muy bien. O, o San Andrés ya es una romería que, o, bueno, algunos dicen que me han tenido el cristianismo, y hmm. se había cultos, ¿no? pero hay datas de, de un testamento, de, de, de una donación que fue ahí, unha persoa do ano 1391, que dona unha casa, mm. algo, é que dou repullido nun testamento de que dona algo San Andrés de Teixido, pois, no ano 1391, que xa fai unha cheo, xa que... Sí, sí, sí, sí. Depois, eh, o sitio é moi pequeno. Sí. Isto, San Andrés, pero hai un rituales que sí. casi todos ata os, os de, que veñen de fora, pois os tamo sí. um bueno, eh, os que estuveron xa saben que hai unha fonte a hai, fonte es, do tá? santo que lle chaman é, non? Que fonte... Que beber, a fonte do santo que hai que beber fonte tre... é... a fonte dos tres caños non? exactamente hai, hai que lavarse tamén uh -huh. pedir uns deseos uns dicen que hai que beber dos tres caños os sí. outros que solamente hai que lavarse ah. o ritual é que hai que a chegarse beber, a esa fonte. é pedir un deseo eh? ou a mesma tirar unha, un cacho de pan mm. a charca que falla sí, sí. xa xa la, e, xa carta o cacho de pan eh, flota, dicen que se te vai cumplir o que pediches mm -hmm. outros dicen que se flota vas volver eh, po ano seguido e outros dicen que se xe trocillo de pan pois non flota pois sa cousa Está, está, bueno, eh, fastiña, no. Eh, outras das costumbres eh, que sepamos a tres. No. Eu non sei se hai boito tempos se pode cortar algo máis. Sí, un, eh, un, un, un, uns si, uns minutitiños e ainda nos queda. Ya, que é eh, pues, unha cousa que, que tamén é importante o que, que disetea parte diso é eh, recoller a erva de enamorar, ¿non? exactamente. A erva de enamorar, bueno, se recolle e eh, poita. Eh, e eh, voitos eh, sitios de Galicia pero claro. eh, ten algo especial claro. algo especial que se fai un ramillete sí. atado nunha vara sí. con da eh, vela da vela da vela con trociños as ramiñas de teixo sí, en sí. erva de enamorada e que levas pa casa é mm. que sirve como símbolo protetor, verdad, que te claro, vai traer claro. felicidade, fortuna e tamén se dice o igual co Cacho de Sanxuan sí. de que esas cousas van mal pues, e, de, se le plantas lume sí. as foliñas de eso pasas por encima del pos che saca algus males que temos en Aí, o mal de ollo, que, ah, sí, sí, sí, sí, sí. que que parece. non estás ben de ánimo, entonces parece ser que eso parece ser, no é o fixe, Mal non sí. fai, non, fa. non fai, daño, sí. non fai dano, no, claro no. non fai dano a ningun, claro, claro, si, si, si. E depois Aí tamén está eh, moi típica, parte de recoller tampiña, de ir pedir uh -huh. o recoller o ou facer de unhas figuriñas sí. de pan. De pan, si, si, si ou chamanlle tamén o, eh, o San Andresinho. Sí, sí. En elas eh, son oito figuras. Bueno, ahora, hai máis. É unha última vez que vin, hai creativos sí. que xafan unhas composicións casi de arte. Claro, no? claro, claro. Pero, antigamente, eran unhas figuriñas en cunha parecía un xanto, unha flor. Muy a bien. flor, por suposto, sí. era... Mm. Ah, bueno, ahora non me xa la erva de Navarro, sí. Eh, oio, que tamén a erva de enamorar porque no sabe si ti se eh, eh, gusta o mozo é eh, unha moza eh, non se presta atención sí. suficiente pois ti se eres un pouco hábil e colles unha herba de enamorar sí. ella metes no bolsillo, no bolsillo esa moza, ese mozo van quedar dar, van que prestar atención que ti queres o sea que para males amores e met pe de enamorar. E xa está. O ruxillo, Ar arranxado o. De feito, o de feito, todas estas figurillas que un peixo, unha man, un, un, un escaleiro, sí. unha barca, unha coroa, unha paloma, teñen un significado estes amuletos sí. che van pedir, por santo, che vai dar unha saúde estupenda, Muy a bien. flor vai che traer o amor, sí, va, sí, o ser sí. correspondido, a man me mm. a sorte. O peixe é que nun na tua casa sempre vai haber fortuna non vai sí, faltar sí. faltar de comer uh. a escaleira que tamén é para pedir pro traballo sí. a barquiña que supostamente chega a San Andrés aí chega, dicen que claro, claro, pedra, claro, sí. que barranca aí na herbeira sí, sí, sí. eh, os sanandeses altalí dicen que moitas peñas desas que velan no mar no son os restos desa barca vos vai a profesar os viaxes. Eh, a Paloma, lógicamente, vai che traer. Ni verdade, ti Entonces, é un sitio donde onde eh, aparte da beleza onde hai eh unha masía no entorno eh, eh moi grande, non me acordo, de neno, que había que ir andando, lógicamente, ibas de día, verdad? Eh por pois, fa estoy falando de faí o mayor 60 anos y no? más de día chegaba elía y tiña eran catro casas Os peregrinos dormían como boa, como podía ali nos galpón donde había sitio verdad había que dormía granel mata a ma mm. incluso a veces era moitos dormías na igrexa iglesia sí, sí, sí. esquina de igrexa volto no te podías. Alta mañán que se escoitaba a misa Se facían todos estes rituales Se cullían Os, a, os amuletos esses Os san Andresinho, E os ramilletes E ti viñas de volta Tan feliz E eh, eh, eh, bueno, a día de hoxe dirá, A día de hoxe Se fai eso Por si sí, E fai moito É eh, eh, sorprendente O o viaseiro Eh, como se vai sorprender en calque ruta de previnación a Santiago mm. a cantidade de xente que vai camiñando a cantidade de xente tamén que vai camiñando o San Andrés Mui ben Oi bueno. que se ven? os que se ven porque hai outros que van en forma de espírito, ¿no? entón claro. non se ve. Eso é certo, moi ben. Unha descripción extraordinaria Joan, a verdade é que contigo sempre descubrimos cousas importantes, e polo menos damoslle a conhecer a parte e, eu, da nosa cultura. Conto, Xulio, Xulio, eh? conto. As cousas tenas que descubrir unha, sentir unha sensación. Vale. Pero eu lle garantizo, senón que reclamen aquí, que reclamen a sempre en Galicia, a Xulio e a Joan, senón van Ter unha, unha satisfacción máis, enorme, claro que sí e cando valla o San Andrés, segurísimo eh? bueno, pois muitísimas gracias Joan unha aperta grande e ata a semana que ven Os pues veña pa semana que ven voltamos se gostar aquí andamos veña, Un, boa tarde. unha aperta veña. chao Bueno, queridos oyentes, música para poder despedir o noso correspondente eh, de seguida voltaremos a Galicia porque temos unha exclusiva, una exclusiva mmm, de, vamos a ver adiante